Але хоч як тяжко було Василеві Федоровичу, хоч які гострі вістри розпинали його, в голові крутилася, важко оберталася думка, що, мабуть, тільки отут можна дознати останній правди. Він не міг задавати свідкові запитання, не мав права, та ще запитання, які не стосувалися справи, і вони не склалися до кінця, тільки ворушилися. Пробивалися крізь притемнену свідомість. Він ходив довкола клубу, і ті запитання вироювалися в його голові. Він тільки боявся налякати ними колишню перекладачку. І то невипадковість, що опинився біля дверей, у які вона виходила. Натовп стояв стіною. Натовп напирав. Хоч уже вона і відсиділа своє, злякано притискала до грудей руки, і йшла, немов по ковському льоду. А двоє міліціонерів, старшина й молодший сержант, бредливо скрививши губи, плечима стримували людей, охороняли її. Вона дибала маленька, облізла, як обтріпана дощами ворона, і було невідомо, що думає, чому ворушаться її безкровні зі з'їденою фарбою губи. Вона йшла. А Василь Федорович все ще не міг остаточно сформулювати запитання, щоб і не налякало перекладачку, і щоб сказала правду. І бачачи, що вже немає часу, став посеред асфальтової доріжки, загородив їй дорогу. «Пробачте, – рішуче сказав, – пробачте, але я хочу вас запитати приватно. Вас і коменданта возив мій батько Федір Грек». Ви не могли не пам'ятати його Бо возив він вас Аж до дня трагедії Куди він подівся? Карпійович злякано звела на нього очі Здавалося, вона не розуміє Про що запитує в неї цей широкоплечий Ледь сутулий чоловік А може злякалася? Сторопіла? Він нагадав їй іншу людину І інші дні Василь Федорович нестеменно батько або й роздумувала, чим може загрошувати її свідчення. Всі ці роки вона тільки й знала, що відповідала на запитання. Сотні, тисячі запитань, заданих їй нічної пітьми, можливих і неможливих, викручувалася, вивіряла, намагалася не помилитися. Минуле гналося за нею, дивилося на неї з усіх кутків. «Вам однаково?» – не стримався Грек – а мені. І просто це мій батько. Його він пергаментні губи перебирали слова. Вони все ще боялися щось виказати. Але чоловік, що стояв перед нею, був такий важкий, такий несхитний, що їй здалося, він ніколи не зійде з дороги, якщо вона не скаже правди. Його розстріляли. Прошили стіли пергаментні губи. За що? Він знав, що готується акція. Німці боялися, що він зв'язаний з підпіллям. Виникла така підозра, потім вона підтвердилася. І його прикликали в комендатуру, і там же... А вночі тіло закинули в підвал, у школу. Василь Федорович стояв важкий, як гора, як камінь над кручею, щепивши за спиною руки і ще дужче, зсутуливши плечі. Один з міліціонерів торкнув його за руку, він чомусь кивнув головою і відступив з дороги. Перекладачка подріботіла до машини. А навколо Василя Федоровича утворилося мовчазне коло. Трагічний, врочисте. А він нікого не помічав. Дивився в землю, думав своє. Бачте, а казали, що він недоречно обізвався хтось за плечей, і на нього цикнули. Мабуть, з грекової душі теж спадали якісь камені. Але поки що він того не почував. Важка дума про батька виповнила його всього і лунала в ньому, як реквієм. Отже він там, з ними, проказав подумки, неначе віддавав йому останню шану. Ратушний зайшов у кабінет до Дащенка, коли той закінчував розмову з головою колгоспу із села Сидори за Десною. Дащенко сьорбав із склянки густий, як дьоготь чай, а під був голова з Сидорів. Під червоний, ще й витирався велетенською хусточкою. Мабуть, розмова була крутіша, ніж чай. Голова вийшов, а Ратушний подарабанив пальцями по столу. Я б так не зміг. Що не змогли, здивувався Дащенко. Розмовляючи з кимось, пити чай або вже вдвох, або... Та йому чаю обурився Дащенко. Йому псирівцю місячної закваски. Од нього перегаром дихне мухи падають. Зате й вичитував. Все одно некультурно. Йому та культура... З досадою махнув рукою Борис Ларіонович. «Ви самі не за таке саме позавчора оголосили строгача Берестову?» «Оголосив. Хотів навіть з партії. І все-таки це не одне й теж. А от у вас, я це вже помічаю не вперше, таки не вистачає тієї самої теплоти. Я ж не в кочегарі готуюся, не стерпів Дащенко». А ми не котельню будуємо. Котельню вже збудували. Ну, не ображайтеся, сказав примирливо. Їду в дружбу. Там розпочали копати картоплю, і льони вже дозріли. Не хочете зі мною?